Одріжняються свити ріжних місцевостей і барвою. Найулюбленіша та найбільш поширена барва – біла. А сірі та темні свити трапляються тільки на півночі та заході України. На Південній Волині та на Поділлю жіночі свити обшивають барвистими шнурками, що становлять ріжні візерунки тощо. А в Галичині та на Буковині на жіночих свитах вишивають кольоровою вовною невеличкі візерунки на комірі та ззаду на вусах. Юбка Назва ця близька до слова «жупан» на Україні. Стосується тільки до одежини верхньої частини тіла. Її ніколи не вживають у тому розумінні, яке стало звичайним у великоруській літературній мові та в новіших мовах європейських. Передусім, юбкою звуть вкорочену та легеньку жіночу свиту. А крім того, ще дуже подібну до неї відмінує її – крамну юбку, цебто пошиту з купованої мануфактурної тканини черкасина, китайка, найчастіше набойка. Перше, ні кроєм, ні матеріалом зовсім не відзначається оцвити, особливо, коли вона пошита не з легшого сукна чи рядовини, цебто того самого білого сукна, тільки на нитяній основі. А друга, від оцвити іноді збільшеним числом вусиків, а іноді відкладним коміром з нашиваними оздобами. Крім того, в крамних юбках ми ще зустрічаємо іноді заміну вусів фалдами або фалдами особливої форми – клепками, що являють собою чи то вуси, що поступово розходяться донизу, чи то плоскі фалди, досить широкі вгорі, в талії та ще ширші внизу понад краєм одежі. У міщанок комір юбки найчастіше закладають у численні фалдочки, та так само, як і кишені, та перед на грудях обшивають його вузенькими смужками оксамиту. Юбка такої форми у місцевостях близьких до Великоросії, на Воронщині та на Харківщині, особливо у Старобільському повіті, Часто зветься шушпан. Цілком особлива одміна крамної юбки, одміна, що майже зовсім уже зникла, це байкова юбка. Її шили з зеленої або червоної байки, цебто з фланелі, та ціло обсаджували мушками з невеличких кусничків, у першому випадку – з червоної, а в другому – з зеленої вовни. Ще літ коло 30 тому ця одежина нерідко траплялася у центральній Україні, на Полтавщині та на Київщині. Але тепер вона трапляється надзвичайно рідко і зникне остаточно, коли тільки не буде відновлена від якоїсь примхи сільської моди, які іноді трапляються. Жупан старовинна одежа козацьких часів. Тепер вона вже цілком вийшла з ужитку та стала рідкістю навіть у старих козацьких родинах до такої міри, що в наші часи нам відомі тільки 2-3 екземпляри у колекціях українських музеїв. Хоч жупан був запозичений з Польщі де свого часу він був дуже звичайною частиною шляхецького костюма, але крой його на Україні мало в чому відзначається від звичайної жіночої свити. Шили жупани з тонкого блакитного, гранатового чи якоїсь іншої яскравої барви сукна до двох вусів. Притому ці вуси, там, де вони вшиті на телі, оздоблювали золотим шнурком або позументами, що ними оздоблювали часто й усі шви. Комір завжди був відкладний та закруглений з барвистого оксамиту чи звишиваного штофу. Коли тільки він не був з особливого чи якогось